«Що там робить родина?» – спитав брат. «Та, мертвечину жує. Про нас говорять?» «Як і в запаливі собі. Так. Кажуть, тепер хочуть нашої крові напитися. Дрина їм каленого, а не крові моєї. Ну, змінюють міста, та не змінюють колодязь. Люди приходять і відходять, а... Колодязь залишається, так каже Ідзин. Та ото ж я про теж Не хочуть відійти, нехай відсмокчуть біля колодязя. Яків примирливо кивнув.